На козака-мамає подали патріотичні канапки з овечею бринзою і холодною бараниною з чесником. З їжі ще було. А сорті зі свіжих овочів, баклажани смажені з яйцями-помідорами, язик заливний, помідори фаршировані грибами, а сорті м'ясне, сир фарширований, рулети з чорносливом, жульєн. Сам Бук зі з горіхом, бануш, деруни, вареники з вишнями, млинці з молоком, горіхами і медом, цукерки, пташине молоко і такий же торт, але це вже на десерт. Потім надійшла черга міцних напоїв. Кельнери ненав'язливо опитували гостей, хто якого напою бажає. Більшість із патріотичних мотивів, а може просто через низький смак, обирали українську з перцем – Новоселицького розливу або львівську горілку Гетьман. Я, звичайно, замовляв віскі Бурбон, а Павло – французький коньяк Мартель. Подали рибу, смажену форель, заливну сетрину і, як данину українській екзотиці, карасів у сметані. З-поміж вин своєю шляхетністю виділявся білий колекційний барзак. До смажених фазанів подали червоне божоле, а до молочних поросят, які кумедно тримали в писках кружальця цитрини, угорський солодкуватий токай. Про такі дрібниці як анчоуси у соусі піке з оливками та гриби попутильське під коньяк Наполеон, Павло і віскі Джек Даніель, я, чи сир рок із Женеви і паштет із гусячої печінки з трюфелями зі Страсбурга під лікера Маретто, Павло, і Вермут з Боржомі, я. І згадувати не хочеться, і так ясно. Знову автомобільні фари пронизують сіру стіну туману. За склом хитається смуга дощу, як синьо-жовтий прапор на шпилі міської ратуші. І я розумію, що не прогадав звізки. І ми маємо державу, і якщо є в Чернівцях такі ресторани, як пруд, і такі губернатори, як Юхим Гнатчук – то ми маємо майбутнє. Далі пишу Семен фон С. Дискурс геополітики. Глобальна експансія як архетип. Пасіонарний вибух, який потряс євразійські простори і привів у рух приховані важелі одвічного арійського архетипу, спричинив не лише виникнення Нового Райху на північних кресах цього згаданого геополітичного масиву, а й визволив із підстолітніх чужорідних нашарувань викристалізоване диво з міцною державницькою основою, прихованою під попелом колонізаторських фальшивих декорацій, під назвою... «Українська держава». Потенціал арійської нації, націлений на опанування своїх природних територій, не може бути нереалізованим на тому чи іншому відтинку історичного буття. Тут варто згадати відому теорію циклічності, яку низка провідних учених-геополітологів цілком ризикнують, але евентуально її можна використати для підтвердження нашої тези – яка покликана засадничо обґрунтувати неухильне просування української нації на Схід. Українська нація завдяки, з одного боку, своїй історичній місії бути хранителькою, водночас засновницею всієї арійської раси, з іншого, завдяки своєму існуванню в ілюзорно-бездержавному стані, бо латентна державницька структуралізація української нації розвивалася не дискретно, як виглядає на поверхні історичних фактів, а таки перманентно, зберегла глобалістичний потенціал експансії арійства на Схід і Південь у майже первозданній чистоті. Україна, як законний терен найдавнішої арійської нації, українців, має свої природні кордони і мусить опанувати їх. Але ці кордони є двох плянів. Першого – ті, що життєво необхідні і обґрунтовані впродовж тисячоліть як розвитком нації, так і впливом на неї ландшафтів – автентично питомих лише для певного етносу. І кордони другого пляну, теоретично можливі і практично зреалізовані лише при певному збігові обставин, властиві менталітету тієї чи тієї нації. Границі першого пляну – білоруські болота на півночі. узбережжя все. Чорного моря на півдні вже можна вважати опанованими. Проте на Заході і на Сході вони ще формуються. Але експансія в той та той бік дає простір для набуття українському в майбутньому назви